Ana Carenina, pista 29. Intră repede în casă, seduse în budoarul ei, se așeză la masă și scrise soțului său. După ce le întâmplate, nu mai pot rămâne în casa dumitale. Plec și eu băiatul cu mine. Nu cunosc legile, și de aceea nu știu căruia din părinții va rămâne copilul. Îl iau însă cu mine, fiindcă nu pot trăi fără el. Fii mai inimos și lasă-mi-l mie. Până aici, Ana scrisă repede și firesc, dar apelul la mărinimia lui, pe care nu-i o recunoștea, ca și nevoia de a încheia scrisoarea cu ceva înduioșător, o făcură să se oprească. Nu pot vorbi despre vina mea și despre mustrările de conștiință, fiindcă se opri din nou, găsind o legătură între gândurile sale. Nu, se gândia, ea, n-am să mai adaug nimic. Rupse scrisoarea, o transcrise, înlăturând aluzia la amărinimia lui și o lipi. Acum trebuia să scrie lui Vronski. I-am mărturisit soțului meu." Începu Ana și rămase multă vreme nemişcată, nefiind în stare să meargă mai departe. Acest început era atât de brutal, atât de lipsit de feminitate. Dar la urma urmei, ce-aș putea scrie?" se întrebă ea. Se îmbujură din nou de rușine, își-a aminte de calmul lui și un sentiment de ciudă împotrivăi o făcu să rupă în bucățele scrisoarea începută. Mai bine nimic, își zise ea și după ce închise mapa, se duse sus, anunță guvernanta și slugile că pleacă în aceeași zi la Moscova și începu numai decât să-și facă bagajele. Capitolul 16 și grădinarii și feciorii Umblau prin toate odăile vilei, scoțând lucrurile. Dulapurile și scrinurile erau deschise. De două ori se să cumpere frânghii de la prăvălie. Pe jos zăceau hârtii și ziare. Două cufere, mai multe geamantane și pleduri legate, așteptau un antreu. Un cupeu și două birji se aflau la scară. Ana, care își uitase în timpul lucrului tulburarea, era în budoar, unde în picioare, înaintea mesei, își pregătea sacul de voiaj, când anușca, că i atenția asupra zgomotului unei trăsuri care se apropia. Ana se uită pe fereastră și i văzu la scară pe curierul lui Alexei Alexandrovici, care suna la ușa din față. du de vezi ce vrea!" îi spuse Ana și se așeză liniștită într-un jet, rezemându-și mâinile pe genunchi, gata la orice. Un fecior aduse un plic gros cu adresa scrisă de mâna lui Alexei Alexandrovici. Curierul are poruncă să aducă răspuns zise feciorul. Bine," răspunse Ana. Și îndată ce și omul, rupse cu degete tremurătoare plicul. Un pachet de bilete de bancă neîndoite, prinse cu o banderolă, căzut din plic. Ana scoase scrisoarea și început să o citească de la sfârșit. Vor fi date toate dispozițiile necesare în legătură cu mutarea, acordă o deosebită importanță în rugăminții mele," citi ea. Ochii fugeau mai departe, înapoi. Citi totul, apoi reciti scrisoarea în întregime de la început. După ce îi sprăvi, o cuprinseră niște fiori de gheață și simți că asupra capului i se abătuse o groaznică nenorocire, la care nu se așteptase. Ana, care în dimineața aceleiași zile se căise că făcuse mărturisiri soțului său și nu durea decât un singur lucru, ca vorbele acelea să nu fi fost spuse, acum, când scrisoarea îi îndeplinea dorința anulând cuvintele rostite, Simțea că acest lucru e mai îngrozitor decât orice și-ar fi putut închipui. Are dreptate? Are dreptate!" își zise ea. Firește că are totdeauna dreptate. E creștin, mărinimos. Da, e un om josnic și mărșav, dar afară de mine nimeni nu va înțelege, nimeni nu va înțelege lucrul ăsta. Iar eu nu-l pot da în vileag. Lumea spune că e un om religios, moral, cinstit și inteligent. Lumea însă n-a văzut ceea ce am văzut eu. Ea nu știe că mi-a năbușit viața timp de opt ani, că a sugrumat tot ce era viu în mine. Nu s-a gândit o singură dată că sunt o femeie vie care are nevoie de dragoste. Lumea nu știe că el mă jignea la fiecare pas și rămânea încântat de sine. Oare nu m-am străduit din toate puterile să-mi găsesc un țel în viață? Oare n-am încercat să-l iubesc și, neizbutind, n-am trecut toată dragostea mea asupra copilului? Dar a venit un timp când am înțeles că nu mă mai puteam înșela pe mine însă, că sunt o femeie vie și că nu sunt vinovată că Dumnezeu m-a făcut așa cum sunt, că trebuie să trăiesc și să am parte de dragoste. Și acum, să mă fi ucis pe mine, să fi ucis pe dânsul, aș fi putut să îndur, aș fi putut să iert. Dar nu, el... Cum de n-am ghicit ce va face? Că va face ceea ce dictează firea lui josnică. Dreptatea va rămâne de partea lui." Iar pe mine, care sunt pierdută, are să mă scufunde și mai adânc." Îți poți închipui singură ce te așteaptă pe dumneata și pe fiul dumitale. Își amintea cuvintele din scrisoare. Mă amenință că îmi va lua copilul. Legea lor stupidă admite probabil asta. Dar parcă nu știu de ce îmi spune toate acestea. Nu crede nici în iubirea mea pentru copil și disprețuiește așa cum a ironizat totdeauna. Da, disprețuiește acest sentiment al meu." Știe însă că n-am să-mi părăsesc copilul, că nu-l pot părăsi, că fără el nu există pentru mine viață nici alături de acela pe care îl iubesc, și că părăsindu-mi copilul și fugind de la dânsul, m-aș purta ca femeia cea mai josnică și mai ticăloasă. Știe asta și știe că nu sunt în stare să o fac. Viața noastră trebuie să continue ca și mai înainte. Își amintia Ana altă frază din scrisoare. Viața noastră fusese și mai înainte un chin, iar în ultimul timp ajunsese groaznică. Dar ce va fi de acum încolo? El știe acum totul, știe că nu pot regreta că respir și iubesc. Știe că din asta nu poate ieși decât minciună și înșelătorie. Simte însă nevoia să mă chinuiască mai departe. Îl cunosc. Știu că înoată în minciună și se simte bine în ea ca peștele în apă. Dar nu, n-am să-i fac plăcerea asta, am să-i rup pe genișul de minciuni în care vrea să mă prindă, fie ce-o fi. Orice e mai bine decât minciuna și înșelătoria. Dar cum? Doamne, Dumnezeule, a mai fost vreodată o femeie atât de nenorocită ca mine? Ba, am sorup! Am sorup! izbucni ea și se ridică brusc în picioare, stăpânindu-și lacrimile. Se duse la birou ca să facă altă scrisoare. Simțea însă în adâncul sufletului că nu va fi în stare să rupă nimic, că nu va fi în stare să scape din situația de mai înainte oricât de falsă și de incorrectă ar fi fost această situație. Se așeză la birou, dar în loc să scrie, își puse mâinile pe masă, își culcă fruntea pe ele și îi în plâns, cu suspine care îi cutremurau tot pieptul, cum plâng copiii. Își plângea visul sfărâmat pentru totdeauna, acel vis al unei situații limpezi și cinstite. Știa de pe acum că totul va rămâne ca și mai înainte, ba chiar mult mai rău decât până atunci. Simțea că locul pe care îl avea în societate Și care în dimineața aceea i se păruse atât de nensemnat Îi era totuși scump Își dădea seama că nu va fi în stare să-l schimbe Cu starea rușinoasă a femeii care șleapă de bărbatul și copilul Și se unește cu amantul Simțea că, în sfârșit, orice ar face Nu ea va fi cea mai tare Nu va cunoaște niciodată libertatea dragostei Va rămâne pentru totdeauna o soție nelegiuită Amenințată veșnic să fie prinsă o soție care și înșală bărbatul ca să aibă legături rușinoase cu un om străin și independent, a cărui viață nu poate împărtăși. Știa că așa va fi și soarta sa îi părea atât de îngrozitoare încât nici nu-și putea închipui sfârșitul. Plângea numai, fără să se poată stăpâni, întocmai ca un copil pedepsit. Zgomotul pașilor feciorului o făcu să-și vină în fire. Ascunzându-și de dânsul fața, ea se prefăcu că scrie Curierul cere răspuns Spuse feciorul Cere răspuns? A, da, să mai aștepte Am să sun Ce-aș putea să-i scriu? Se gândi ea Ce pot hotărâ singură? Ce știu eu? Ce vreau? Pe cine iubesc? Simțit din nou că sufletul începe Să-i se dedubleze Speriată de acest lucru S-a de cel din pretext pretextivit, care ar putea să o facă să uite. Trebuie să-l văd pe Alexei." Așa-i spunea ea în gând lui Vronski. Numai el poate să-mi spună ce am de făcut. Să mă duc la Betsi, poate să-l văd acolo." Se gândi ea, uitând cu desăvârșire că în ajun îi spusese că nu se va duce la prințesa Tverskaya, iar Vronski îi răspunsese că, în cazul acesta, nu se va duce nici el. Ana se apropie de birou și scrise soțului ei. Am primit scrisoarea dumitale. Apoi sună și o dădu feciorului. Nu mai plecăm, spuse ea Anușcăi, care intrase între timp în odaie. Nu mai plecăm deloc? Deloc. Dar lăsați bagajele împachetate până mâine și opriți cupeul. Mă duc la princesă. Ce rochie să vă pregătesc? Capitolul 17. Jucătorii partide de Crochet, la care prințesa Tverskaya o poftise pe Ana, erau două doamne cu admiratorii lor. Aceste două doamne erau cele mai reprezentative figuri ale unui cerc nou și select din Petersburg, supranumit ca o imitație a unei imitații, Les Sept Merveilles du Monde, cele șapte minuni ale lumii. Aceste doamne făceau parte din lumea cea mai mare, dar o lume care era ostilă cercului frecventat de Ana. Afară de aceasta... Pătrânul Stremov, unul dintre oamenii cu trecere din Petersburg, admiratorul Lizei Merkalova, era la serviciu dușmanului lui Alexei Alexandrovici. De aceea, Ana nu vroise să primească invitația, iar aluziile din biletul prințesei Tverskaya priveau tocmai refuzul ei. Acum însă, Ana, în speranța de a se întâlni cu Vronski, se hotărâ să se ducă. Sosi la prințesa Tverskaya, înaintea celorlalți invitați. Tocmai când intră Ana, feciorul lui Vronski, care se mâna cu un gentilom cu favoriții săi frumos pieptănați, intră și el. Feciorul se opri lângă ușă și, scoțându-și șapca, o lăsă să tracă înainte. Ana l-a și abia atunci își aduse aminte că Vronski spusese în ajun că nu vine. Trimisese probabil un bilet să se scuze. În timp ce își scotea par de în antreu, Ana a auzit cum feciorul, care vorbea cu Erc tot ca un gentilom, rosti. De la domnul conte pentru doamna prințesă Și în mână un bilet Ar fi vrut să întrebe unde-i stăpânul Ar fi vrut să se întoarcă și să-i trimită o scrisoare Rugându-l să vină sau să se ducă ea la dânsul Nu putea face însă niciunul din aceste trei lucruri Se și auzeau sunetele soneriei care anunțau sosirea Iar feciorul prințesei Tverscaia se vedea din profil în ușa deschisă Așteptând ca Ana să treacă în odăile interioare Doamna prințesă e în grădină Vă anunțăm numai decât. Nu dorinți să poftiți în grădină?" O întreba alt fecior din camera de alături. Aceeași stare de nehotărâre și de tulburare ca și acasă o urmărea și aici, poate încă și mai puternic, deoarece nu putea întreprinde nimic. Nu putea să-l vadă pe Vronski, ci trebuia să rămână aici, într-o societate ce era străină și atât de opusă ca a dispoziție stării sale sufletești. Dar Ana știa că rochea pe care o pusese îi vine de minune, și nu era atât de singură în acest mediu obișnuit pentru ea, în această atmosferă solemnă de trândăvie, care o făcea să se simtă mai bine decât acasă. Nu trebuia să se gândească la ce avea de făcut. Totul se desfășura de la sine. Văzând-o pe Betsy, care venea să o întâmpine, într-o rochie albă de o eleganță desăvârșită, Anai zâmbi ca de obicei. Prințesa Tverscaia era însoțită de Tușchevici și de o rudă, o domnișoară care, spre marea fericire a părinților săi provincial, își petrecea vara la această prințesă vestită. Ana avea pe semne o expresie deosebită și lucrul acesta nu-i scăpă lui Betsy, care eu și remarcă. Am dormit prost," îi explică Ana, urmărind din ochi pe un lacheu care venea spre ele și care, după cum bănuia ea, aducea biletul lui Vronski. Ce bine îmi pare că ai venit," zise Betsy. Sunt obosită și tocmai vroiam să bea o ceașcă de ceai înainte de a veni musafirii. Ar fi nimerit, spuse prințesa lui Tușevski, să încerci împreună cu așa terenul de crochet. E acolo unde-i tunsă iarba. Vom avea timp să ne deschidem inima la ceai. Vom avea o conversație plăcută, nu-i așa? Urmăia zâmbind către Ana și strângându-i mâna în care ținea umbrela. Mai ales că nu pot să stau mult. Trebuie să mă duc neapărat la bătrâna vred. I-am făgăduit de atâtea ori răspunse Ana, pentru care minciuna străină firii sale ajunsese nu numai simplă și firească în societate, dar îi făcea chiar plăcere. Nu-și dădea seama de ce spusese această minciună la care nici nu se gândise cu o clipă mai înainte. Poate numai din pricină că, fiind absent Vronski, trebuia să-și asigure libertatea și să încerce a-l vedea într-un chip sau altul. Dar n-ar fi putut explica de ce rostise tocmai numele bătrânei domnișoare de onoare vred, la care nimic nu obliga să se ducă mai degrabă decât la alții. Totuși, după cum se văzu mai târziu, Ana n-ar fi putut născoci un alt mijloc mai bun, oricât ostenală și-ar fi dat pentru a se întâlni cu Vronski. Nu, nu te las pentru nimic în lume," zise Betsy, privind o culoare a minte drept în față. Crede-mă că m-aș supăra dacă nu mai fi dragă, parcă te-ai teme să nu te compromiți în societatea mea. Serviște ne te rog, ai în salon, în salonul cel mic." Porunci a feciorului, închizând pe jumătate ochii, așa cum făcea totdeauna când vorbea cu slugile. Luă biletul adus de la cheu și îl citi. Alexei nu se ține de promisiune, spuse Betsy. Îmi scrie că nu poate veni, adăugă ea pe un tun atât de firesc și de simplu, ca și cum nu i-ar fi trecut niciodată prin minte că Vronsky ar putea însemna în ochii Anei altceva decât un oarecare jucător de crochet. Ana era sigură că Betsy știa totul. Dar, ascultându-o cum vorbea față de dânsa despre Vronski, ea credea totdeauna, în prima clipă, că nu știe nimic. A!" făcu păsătoarea Ana, ca și cum vestea aceasta ar fi interesat-o prea puțin, și-adăugă zâmbind. Cum ar putea societatea dumitale să compromită pe cineva?" Păstrarea tainei, ascunsă sub jocul cuvintelor, avea un farmec deosebit pentru Ana, de altfel ca pentru toate femeile. O încânta nu atât nevoia de a ascunde, nici scopul pentru care se ascundea, cât însuși faptul de a tăinui. Nu pot să fiu mai catolică decât papa," urmă ea. Stremov și Liza Merkalova sunt crema societății. Pe lângă asta ei sunt primiți pretutindeni. Iar eu," Ana a pus un deosebit accent pe cuvântul eu, n-am fost niciodată severă sau neîngăduitoare. La drept vorbind, n-am timp. Poate nu vrei să-l vezi pe Stremov, Lasă-l pe el și pe Alexei Alexandrovici să-și rupă lăncile la consiliu. Asta nu ne privește. În societate însă e cel mai plăcut om din câți cunosc. Și un pasionat jucător de crochet. Ai să vezi. Și în ciuda rolului său ridicol de bătrân adorator al Lizei, să vezi cu cât duc se descurcă. E un om delicios. Dar pe Safoș Tolț, nu o cunoști? E un tip nou, cu totul nou. Pe când Betsy spunea toate acestea, după privirea ei veselă și inteligentă, Ana a înțeles că prietena ei ghicise în parte situația și că punea ceva la cale. Ele se aflau într-un mic budoar. Dar trebuie să-i scriu lui Alexei. Betsy se așeze la masă, scrise câteva rânduri și vărâ biletul în plic. Îi scriu să vină la prânz. Îmi rămâne la masă o doamnă fără cavaler. Vezi dacă am fost destul de convingătoare. Iartă-mă, am să te las o clipă singură. Lipește-te, rog, plicul și expediază-l." Îi spuse Betsy din ușă. Trebuie să dau unele dispoziții." Fără să stea nici o clipă pe gânduri, Ana se așeză la masa unde se afla biletul lui Betsy, pe care nu-l citi. Adăugă numai în josul lui. Trebuie să te văd negreșit. Vin în grădina lui Vredde. Am să fiu acolo la ora șase." Lipi plicul. După ce reveni, Betsy expedie biletul de față cu Ana La ceaiul care se servi pe o măsuță cu rotițe În salonașul răcoros Se infiripă între cele două femei A cozișat, până la sosirea invitaților După cum făgăduise prințesa tversca ea Judecară pe ce așteptați Și se opriră la Liza Merkalova E foarte drăguță Totdeauna mi-a fost simpatică Zise Ana Și ai dreptate E nebună după dumneata ieri, după alergări, i-a venit la mine. Îi părea grozav de rău că nu te-a găsit. Spunea că ești o adevărată eroină de roman și că, dacă ar fi bărbat, ar face o mie de nebuni pentru dumneata. Iar Stremov i-a spus că le face și așa. Dar spunem, te rog, un lucru pe care nu l-am putut înțelege niciodată. Spuse Ana după o scurtă pauză și pe un ton care arăta că nu era o întrebare banală, ci o interesa, în adevăr, ceea ce întreba. Spune-mi, te rog, ce relații sunt între ea și prințul Kaluschi, zis și Mișca? Îi întâlnesc rar. Ce e între ei? Betsy zâmbi numai din ochi și o privi cu aminte. minte. E un gen nou," răspunse Betsy, pe care l-au adoptat toți de aș face de cap. Dar e fel și fel de a îndeplini acest lucru. Bine, bine, dar ce relații sunt între ea și Kaluschi?" Betsy îi pe neașteptate în râs, veselă și nestăpânită, ceea ce îi se întâmpla rar. Calci pe urmele prințesei, meah, Eu ea. E o întrebare de anfound teribil pe care mi-o pui dumneata. Și se vedea că Betsy vrea să se stăpânească, dar nu putea. Se porni pe un râs nebunesc ca toți oamenii care râd rar. Trebuie să-i întrebăm pe ei, spuse ea râzând cu lacrimi. Dumneata râzi. Zise Ana, molipsindu-se fără voie de râsul prietenei Dar n-am fost niciodată în stare să pricep rolul soțului în toată afacerea asta Soțul? Soțul Lizei Mercadova îi duce pledurile după dânsa și e gata oricând să o servească Dar ce se ascunde sub asta, nimeni nu vrea să știe În societatea bună nu se vorbește despre unele amănunte ale toaletei și nici gândul nu stăruia asupra lor Așa e și aici te duci la sărbarea lui Roland, Dachy? o întrebă Ana ca să schimbe vorba. Nu cred," răspunse Betsy și, fără să-și privească prietena, început să o umple cu ceai aromat niște cești mici străvezi. După ce a împins o ceașcă spre Ana, Betsy scoase o țigară și, punând-o într-un țigaret de argint, și-o aprinse. Vezi, dumneata, sunt într-o situație fericită," adause Betsy, fără să mai râdă, luând ceașca în mână. Te înțeleg pe dumneata și o înțeleg și pe Liza. Ea e una dintre acele fir naive care, ca și copiii, nu-și dau seama ce e bine și ce e rău. Cel puțin nu și-a dat seama când era foarte tânără. Astăzi, însă, știe că această atitudine o prinde bine și o păstrează cu tot din adinsul mai departe. Urmă ia cu un fiind. Totuși, asta o prinde. Vezi, dumneata, un lucru poate fi privit în mai multe feluri. Dacă îl e în tragic, poate fi prefăcut într-un chin, dar poate fi luat și simplu, așa cum vine și chiar cu veselie. Dumneata poate iei toate lucrurile prea în serios. Cum aș dori să cunosc pe alții, așa cum mă cunosc pe mine însă, spuse Ana, serioasă și îngândurată. Oare sunt mai ra decât altele, ori mai bună? Cred că sunt mai rea. Ești un copil teribil? Un copil teribil, repetă Betsy. Dar iată -i și pe ei. Capitolul 18 Se auziră pași, un glas de bărbat, apoi unul de femeie, râsete și, în sfârșit, intrarea musafirii așteptați. S-a fost tolți și un tânăr exuberant de sănătate, numit Vasca. Se vede că îi priiseră fripturile de vacă în sânge, trufele și vinul de burgoni, care erau hrana lui obișnuită. Vasca se înclină înaintea doamnelor și le privi, însă numai o clipă. Intră după Safo în salon și trecu în urma ei ca și cum ar fi fost legat de ea. Nu-și lua de la dânsa privirile strălucitoare, de parcă ar fi vrut să o mănânce din ochi. Safo ștolț era o blondă cu ochii negri. Intră cu pași mici și energici în pantofi cu tocuri înalte și strânse mâna doamnelor cu putere ca un bărbat. Ana nu se întâlnise încă niciodată cu această nouă celebritate. Rămase uimită de frumusețea ei, de excentricitatea toaletei, cât și de îndrăsnea la manierelor sale. Pieptănătura ei era o adevărată clădărie de păr natural și de păr fals, de nuanță aurie, așa încât capul îi părea de egală mărime cu bustul ei suplu, proeminent și foarte decoltat în față. Era atât de impetuasă în mișcări, încât la fiecare pas, I se contura sub e forma genunchilor Și a coapselor Te întrebai fără să vrei Unde anume se-i În acest munte de mătăsuri de la spate Trupul ei adevărat Mic și zvelt Atât de decoltat în partea de sus Și atât de ascuns în partea de jos Betsi se grăbi să o prezinte a nezi vă Era cât pleci să călcăm doi soldați Începu să povestească Safo clipind din ochi, zâmbind și potrivindu-și din mers trena ei, pe care își aruncase dintr-o dată prea mult într-o parte. Veneam cu Vasca. Ah, da, domniile voastre nu vă cunoașteți. S-a fost prezentă pe tânăr cu numele lui de familie și, roșind, râse sonor de greșeala ei de a fi numit Vasca față de o doamnă necunoscută. Vasca se mai înclină dată în fața ei, fără să spună un cuvânt. Apoi întorcându-se către Safo. Ai pierdut rămășagul? Am sosit înainte. Te rog să achiți datoria." Safo râse cu și mai mare poftă. Doar n-ai vrea să-ți pe loc," răspunse Safo. Indiferent, primesc și mai târziu." Bine, bine." Ah, dar...," spuse deodată Safo, întorcându-se către gazdă. Vai, ce că sunt. V-am adus un musafir." Iată-l! Tânărul musafir neașteptat, pe care l-a dusese Safo și de care uitase, era o persoană atât de însemnată, încât, deși era foarte tânăr, amândouă doamnele se ridicară în picioare ca să-l întâmpine. Era un nou admirator al lui Safo, care, ca și Vasca, se ținea ca legat cu o de dânsa. Puțin după aceea, soțiră prințul Kaluschi și Liza Merkalova împreună cu Stremov. Liza Merkalova era brună și slabă, cu o figură languroasă de orientală și cu niște ochi splendizi, enigmatici, după spusele lumii. Rochia ei în tonuri închise, care stârnipedat admirația Anei, se armoniza minunat cu genul său de frumusețe. Pe cât de vioaie și hotărâtă era Safo, pe atât de molatică și de placidă se înfățișa Liza. Dar Liza, după gustul Anei, părea mult mai atrăgătoare. Betsy îi spusese Anei că Liza făcea pe copilul neștiutor, dar cum o văzu, Karenina își dădu seama că nu era drept. Avea în adevăr ceva instinctiv și naiv femeia asta, frumoasă și blândă, deși stricată. Se distingea de alminteri prin aceleași apucături ca și Safo. O urmau ca și pe Safo doi admiratori, unul tânăr și altul bătrân, legați cu oață parcă de dânsa și care o sorbeau din ochi. Posedea însă întrânsa ceva care o ridica deasupra celor ce o înconjurau, acel ceva care deosebește scânteia unui autentic briant de strălucirea imitațiilor de sticlă. Scânteia asta radia din ochii săi splendizi și, în adevăr, enigmatici. Privirea obosită și, totodată pătimașă, a acestor ochi cu ciarcăne, te uimea prin desăvârșit ai sinceritate. Cine se uita în ochii aceștia, putea crede că o cunoaște până în fundul sufletului. Și cunoscând-o, nu putea să nu o iubești Când o văzu pe Ana, chipul îi se lumină dintr-o dată de un zâmbet bucuros Ah, ce bine îmi pare că te văd Zise ea, apropiindu-se de Ana Ieri la alergări, tocmai când vreau să vină la dumneata, plecaseși Țineam așa de mult să te văd, mai ales ieri A fost ceva îngrozitor, nu-i așa? Adăugă Lisa, aruncând spre Ana o privire care îi dezvăluia parcă tot sufletul da, n-aș fi crezut că alergările să dea asemenea emoții, răspunse Ana roșind. În aceeași clipă, toată lumea se ridică pentru a se duce în grădină. Eu nu mă duc, rostiliza cu un zâmbet, așezându-se lângă Ana. Nu te duci nici dumneata, nu-i așa? Ce plăcere să joci crochet. Dar mie îmi place, răspunse Ana spune cum faci de nu te plictisești? Nu mai nu te mă simt mai veselă. Dumneata trăiești pe când eu mă plictisesc. Dumneata să te plictisești? Casa dumitale trece drept una dintre cele mai vesele din Petersburg, adăuga Ana. Poate că cei ce nu sunt în cercul nostru se plictisesc și mai mult. Noi însă nu petrecem și mai ales eu. Mor de urât. Safo a prins o țigară și se duse în grădină împreună cu cei doi tineri. Betsy și Stremov rămaseră la ceai.